Dragoste 3. Mie dragostea ca trăznetul, ca spini, ca văjuitul apelor pe scocuri, ca durele și strașnicele blocuri ce scapără din tunetul luminii. Mie dragostea ca marea din ghiocuri, ca ora când se leagă naarinii, și mie la fel cu fiara vizuinii și lacrimile roșii din brelocuri. Și mi-asemen șesurilor arse, adâncii nopți cu gerbe și eșarfe, pădurilor în lacuri verzi întoarse Sau podului în care, printre boarfe și colbăite petice și joarse, întinde luna strune lungi de harfe. 20 mai 1968